Аж засміявся лейтенант. Він кинув на траву картуза, ліг до лілиць і зручніше припав до лугової кринички, в глибину якої чумацький шлях струсив одну однісіньку зірку. Кириленко наполухав її і жадівно, аж захлинаючись і стогнучи від насолоди, почав пити. Зараз чоловік, здається, забув про все на світі, окрім води. Зрідка він відхиляв голову однеї, щоб передихнути, і знову задихаючись пив. «А так усю криничку можна висмоктати», – підморгнув Данил Ромашов, скидаючи з плеча гвинтівку. «Досить, товариш лейтенант, перепочиньте!» У відповідь тільки щось забулькало. Данила теж поклав гвинтівку на покіст, готуючись припасти до кринички, і враз із подивом і навіть острахом помітив, скільки ввібрав води чоловік. Його тіло, як на подужці, підіймалось на переповненому животі. Так і заслабнути можна, він плечем відтер лейтенанта від кринички. Той блаженно засміявся, перевернувся горілиць і знову засміявся. Пили бійці і напитись не могли. Коли ж нарешті вдовольнились, відчули, що наче оп'яніли. А після цього оп'яніння обізвався голод. Трохи перепочинемо і потихеньку почапаємо до хати. А там люди добре одразу ж метнуться до печі, до мисника, покладуть на стіл свіжу хлібину. Поставлять борщ та кашу. І ми вдаримо ложками в миски, як у бубни. Блаженно просторікував Кириленко, підводячись і знову падаючи на траву. А може там, коли хати чи в хаті, фашист відвежує боки. І нам щодуху доведеться драпати в степи, у тон лейтенантові відповідає Ромашов, що має привабливе з дівочим рум'янцем обличчя, навіть спека і війна. Не перепалили їх. І це може бути... Вже похмуро погоджується Кириленко, а рвучко зводиться і дивиться на той бік долини. Коли там буде з пару машин, то наробимо шелесту. Підйом. Підвелися, перевірили гвинтівки, і, пригинаючись, сторожко пішли долиною, яка, здавалося, зібрала докупи усі пахощі лугу і степу. Ось збоку на невидимій воді озвалися пташині крила, і тиша-тиша. Ніби й не було, ніби й нема воїн на землі. Чому ж якісь купці ненависних і пожадливих до всього так хочеться чиєї смерті? За це все нас дожине своя, і скоріше, ніж могла б нас догнати. І знову тріпотіння пташиних крил, і шарудіння перестовеного сіна, з якого зіскакують сонні коники. В очах збільшуються, виростають тополі, і вже на хаті видно гніздо далеке. На дорозі нема слідів машин, тому Данило сміливіше підходить до воріт. На просторому подвір'ї стоїть біля прикриничного жолоба віз, коло нього їдять траву довгогриві коненята, а з жолоба по краплині стікає вода. «Здається, ніде нікого», – шепнув Ромашов, і зненацько стерпинувся, схопився за гвинтівку, а потім тихо засміявся. То на хаті підвівся сторожки лелека, завовтузились у гнізді лечата але полінувалися стати на ноги. «А що я вам казав?» Підходячи до бійців, підсміюється лейтенант. «Метнуться люди добрі до печі, до мисника, і ми вдаримо ложками в миски, як у бубни, і навіть пальцем показав, як він ударить ложкою». «І звідки це знаття, що тут живуть добрі люди?» ніби сумнівається Ромашов, хоча так йому хочеться вірити в слова лейтенанта. Велика біля поганої людини не оселиться», впевнено відповідає Керевенко і відчиняє хвіртку. У двір вони заходять спокійно, навіть чогось прояснюються,